asoa allá ah, ak gure ohinetara ongietorrriak bidazoa, atxak, saio, berri ontara eta ba, gaurkoan e, bertsioio diska bat e, da karkizuete hain zuzen ere bat de bindiktips taldea. bindik Tis taldea eta haien, Party time for assholes izeneko diska. Zera, ba... Horengoan e, talde bat dakarkigu non e, diska bikoitza batean. Ba... E, ogeita bost e, repriz edo ogeita bost bertsio egiten ditu. Ba... Alako... Ba, ro rokaren edo horrenguruko abesti... Klasikoena. Zera, hauek... E, Rengo abestia hau, Ruber Bullets abestia genuen, eta beno, haiek e, diska hau kaleratu zutenean, e, bindiktib ez diska hau kaleratu zutenean, e, propositzen zuten, haiek e, ba, gutun bat e, bidaltzea, ba, ea nork e, asmatzen zituen e, diska ontan setozen, e, Bertsio guztiak ez da erraza, bat ere erraza naiz eta abesti asko osasagunak izan, beste batzuk ez horren beste, eta beno, halako gauza guztiaguetan sartu egotea, zaila ba, izaten da, beraz zaila guztiagu asmatzea gukaz ditugu eta bost abestiak entzungo, hemengo batzuk entzungo ditugu, baino gaur bai saio osoa, ba, de bindik tips, E, talde honen Party Time for Ashels 25 Power Hits diska honi eskeniko diogu eta haien e, repriz edo bertxio desberdinak entzungo ditugu entzun deguna Rubber Bullets hau ba, 10cc taldearena genuen hau usteut da torren urrengo hau asmatzeko errasagoa izango dela orduan agoa zen ez da, ba momentu txo bat utziko dizuet, eh, zuen erantzuna emateko. Eh, be bueno, ba, binctivesdo bindikctivez talde honen eh, ba, diska berezi <coughs> ontatik hartutako Wonderful World eh, abestia, Eta norena naote zen, ba, bai, noski, Luis Armstrongen, ba, bertsio repriz, e, berezi, berezi hau, zeren taldeak baditu ba bere ez ezaugarriak ba, adibidez ba marraski bizidun ahots hori edo eta beno haien e, Ramon punrok Rocky hori eta bueno haien e, ba, punteo gitar solo ba berezi berezi hoiek e, e, ezta e, baita vindictivista e, taldea e, egin zuen e, Ramon taldearen Live Home e, diskaren e, ba reprisa ere ziren eh diska 1994 garren urtekoa da eta egon zen e, garai bat non holako lookouts egin joen zeuden hainbat e, amerikar talek, ba, ramonen zen e, ba, eh diskak e, ba zituztela ez dituztela ezta ba scratching egin zuen e, Ramonezen lehen diska, dekuirzek egin zuen roketu Rusia, eta e, bindiktips taldeak egin zuen e, live home diska, eta bueno oso kritikatua izan zen zeren estilo hontan e, egin zuen, hori ba, ba, marrazki bizudu naho txarekin, e, punteoak sartutan, on Ramonezek punteo horik etzuen, gitar sol horik etzuen, beraz ba, hortan zebilen taldea. Ea, datorrela, horrengo bertsioa. shoot him up destiny duen berriz ere, The Bindictives talde divertigarri hau ba haien e, bertsio ba, diska bikoitz e, honetan, e, egin behar da, olako bat e, diska bikoitz bat ogeita bosta bestirekin eta ben ongla haien e, amerikar edo anglosasoi e, klasikoen e, ba Bertzio Anitz eh, direla, ez dute zergatik eh, rokanola izan behar, ez dute zergatik punka izan behar, baizik eta, ba, denetik eh, topa daiteke, bueno eh, baino beti, ba, haien estilora, Pasata, mm, Spaceman zen e, abesti hau, eta beno, ziurrenik e, entzuten ari garen e, doinu guztiak ezagunak e, egiten direla, ez da noiz baita e, galdera da. Non entzun ote dut, e, abesti hau, ez da, errasa azmatzea batzutan, e, oraingo Spaceman, abesti hau, Harry Nielsonena zen, eta ba, beste bat oraintxe datorke Beste bertxio diverti bat, dantza bat, eta oren goan, no rules in love izeneko abestia e, bertxoneatzen e, dute, eta abestia hau tifanirena zen Eta, beno, ba, ez dakit e, talde honek e, agian bertsioak gehiago kaleratu izan ditu haien abestiak, e, baino haie ezagutzen dut beste diska usteut bikoitza dela ere haien abestiak e, biltzen e, dituena, baino diska hauek entzunda ba, zalantza za, za sartzen ote da, ea haien abestiak diren edo baita ere beste reprise bertsio e, bitxiren batzuk e, izango ote diren tira urrengo bertsioa Ora. Azkar, azkar minutu eskas batean e, ba, abesti hau fusilatu egin dute e, debictives taldea eta abestia ain Go no Home izeneko abesti klasiko bat genuen berrogeit hamargarren hamarkadakoa ta ba, zakita asmatu du zuen baina e, abesti, hau, e, abesti originala proposatzen zuena, Clarence Henry genuen eh, frogman bezala ezagututako ba eh, musikaria, benetan eh, bitxia, diska hau, ez da eta benetan divertigarria, beste bertsio bat. ostiau ba eszuk ez nuke jakingo esatea ba, norena, norena den nik uste dut e, fi, filma bateko pelikula e, filma bateko ba, abestia dugula filma zar batetik hartuta eta beno zango nuk 30 garren hamarkadako filma bateko E, abestia dela. Eta uste dut zaitela arroziri falta, baina hontan, zalantza sartzen zait, beraz, nik ez dare, e, ezin dut guzti hau asmatu, ezin dizuet e, osoki, diska hontako ba, abestiak e, aipatu, edo, ordua beste bat. Egiten da benetan, ba, abesti sorta hau entzotea modu ontan, ez da? halako ba, punk punkroke marrazki bizidun batzuk abestuta eta abestiak ba, erabat bizkortuta. Abesti hau robotman genuen eta abestiaren ekilea? Escorpions, bai, escorpions tale alemaniar ospetsu hori haien bertxio, ui bertxio, beraien balada oien gatik, ea, jarraide zagon. Horengoan, ba, ba, The Bindik Tips, izeneko ba, Puntrok Marraski bizudun hauek, iotako, ba, beste bertsio bat, eh, Money Change Everything, izeneko abestia. Eta horengoan, 128 mazortzian estatu batuetan, eh, egondako The Brains, Talearen bertsioa, ba, dugu entzun dugun entzungun hau askotan... E Iageienetan abestiak bizkortzen dituzte ere, azkarrago jotzen dituzte, e, olako koropillo bat sartzen dizkiete, eta bueno, alako fusilamendu eskabetxina ikaragarriak egiten dizkiete abestiei, eta niretzako bentsat oso, oso dibertigarri, e, gozatzen da inaiz gaur ba, abesti dibertigarri hauekin, oso dantzagarria gainera. hemen dugu beste beste abesti ba, ezagun batitutuen bat ezaguna izan zena abesti bat ba, minutu eta hogei segundu eskasetan e, ba, fusilatua izan den abestia you may be right izeneko ba, pop abestia izan zena eta Bill Joel izeneko ba, kantariak... E, Abesten e, zuen e, abestia. E, entzuten ari garen e, abesti guztiak dizka ontako abesti gehienak, ba or, tarte hortan minutu, terdi, bi minutu, tarte hortan zartzen e, dituzte. Batzuk e, motzagoa, luzeagoak direnak e, uste dut, e, ez da dela, bi minutu territi gora, ez, ez dago abestirik. E, ez, ez da bat ere, bi minutu terri iristen, iristen, esango nuke ere. Eta minutu tamar eta olakoak e, badira, bai. Ea urrengu aztakeria, zein dugon. Ba, horrengoan, beste abesti bizkortu bat minutu terdi eskasean e, egindako hau If you knew what she wants, zeneko abestia, eta abestlaria laro geigarren amarkadako you'll share e, genuen. Hau, ez duen, ezagutzen, baino abestia bai ezaguna egiten zaidala. Ez da, beti, abestia hoekain beti hori gertatzen da. Hemen genuen heart beat eh, abestia. Ba, de bindik taldeak eh, taleak eh, egindako beste bertsio bat party time for assholes izeneko ba, diska Bikoitz, ontan, non, e, beno, super estereo jartzen du diskan e, ere, eta, eta olako azal e, itsusi-itsusia du, baina e, telebiztako ola iragarkiak imitatzen e, duen, eta baita ere jartzen du azin on tv, e, alako izar, izar baten, e, barruan, diska bitxia e, benetan, eta beno ba, heartbeat entzun duguna bestia hau, ba, budi holirena genuen, bai, begira, bai, ezagunak egiten dira, eta gainera ezagunak DIRA ERE Ondo ze ondo pasatzen ari naizen ze ondo pasatzen naiz e zen diska honekin benetan divertigaria eta abestia hau pillo bat gustatu zait egin duten e, versio divertigarri hau abestia turning japan. E, genuen e, horren e, ba e, lelo hortan e, hainbeste aldiz repikatzen duen hori e, a8 bitxi horrekin eta taldea de vapors taldea genuen de vapor taldea beno sartu daitekeola punk new wave estilo hortan beraz taldea oh pikat hurbillago zegoen e, eh de vindictive se entzun ditugune eh, beste guztiak eh, baino, baino ondo ondo egiten dute <gülüyor> Ba, diska begiratzen eh, ari nitzen orain eta ba eh, jartzen zuen eh, jartzen du ba abestik guztiak eh asmatzen eh, duenari ba eh, bat kamiseta bat eh, ezkeintzen eh, diotela Eta, e, bueno, ez da, sekulako osaria, baino zerbait da, ezta Taldearen izenarekin, bindik tips e, izenarekin. Baino, e, baita ere, asko asmatzen dituena, edo baintzat, idazten duenari eta baten bat, azmatzen duenari ere, ba, zerbait, e, igorriko e, diotela, ba, esaten dute diskan. Beno, diskamiatzen talargoa eta malau garren, da, beraz, e, orain agian beranduegi da, Haien postkutxara ba, erantzunak e, bidaltzeko bira, ez da. Ba, entzun dugun txitxi e, abeia hau Ohioio Express taldearena genuen eta haien ba, mila bederatzioun eta hirurogeita zortzi garren urteko ba, abestitik e, egindako bertsioa! Esterdein men, abestia entzun dugu orain goan e, batzutan toidol, edo alako zerbait dirudi tale hau da. eta beno ba, mila baderatzen eta irurogeita bosteko klasiko batola minutu terdian e, fusilatu egin dute eta abestia oriztia originala, Chris Andrews e, kantariarena genuen orain go, orain datorren abestia huz, orain duzu eh? Esterdein <messizio> Ben genuen bai, abesti oso ezaguna, hau agian diskako motzenetarikoa minutu bat, eta amaboz, segundutan, ba, Strig 9 e, abesti ezaguna guztiz zanpatua izan da, eta beno abesti hau estrinek de sonix taldearena genuen, eta ezaguna zeren e, punk rock munduan edo oso oso bertxoneatua izan den e, abestia genuen behar, bada wonderful gol eta hau izan litezken e, diska ontako asmatzeko abestirik errazenak. Ea hurrengoan orakoa den. Beste klasiko bat e, orainoan e, ba mila battzenuta hiurgeita maihiru garren urteko klasiko bat hardbeat hitza loveBeat izenekoa eta de Franco D, de, de Franco Family e, taldeak e, abesturiko abestia genuen e, Heartbeat hitz a loveBeat izeneko ba, abestia hau tira orgoaz. benetan ba, jakinda abesti originala 1000 eta berrogeita mazazpi urte ingurukoa dela eta abesti honen kantaria ba, perri komo izeneko ba, kantari bat e, genuela e, ba, gomitatzen zaitu ustez e, abesti e, saio hau ezakit e, berriz entzutera edo baino entzuten ari garen abestien e, original ak entzutera barre ederrak botatzeko ba, bertsio rep zakar eta eta zaor hauekin ondo pasatzekoak direnak e, hori egia da. Eta beno, badazua e, txak saioak berriz entzuteko edo ba, jaizteko ba, erraza da. E, antxeta irratiko webgunean e, bilatu daiteke, baita ere... Euskal Irratietako webunean, eta ba, duela ezkeilegi baitare, ba, de deskargan edo entzungarri, atutopadaiteke saio hau arroza sareako ba, gwebgo beraz hainbat lekutan e, gaude hainbat lekutan e, entzun daiteke saio hau eta gomendagarria litzateke abesti hauen originalak e, entzutea benetan e, esan dut bai esan dut norena zen perriko morena zen magic moments izeneko ba, e, abestia eta goatzen beste batekin ba bestia Magic Magic Moments de Tsensan, oraingoa Magic bakarrik eta hau pilot izeneko Talde batek sortu zen mila bat zeron eta irurogeita malau garren e, urtean tira. Ez da saio askorik e, gelditzen, e, pena da zeren askar askar pasatzen ari da gaurko saioa. Eta oraindik abesti pila ditugu entzuteko, baino ez dut uste e, denak entzuteko denborarik izango dugunek. Abestia, how much more abestia genuen eta the go-goes izan zen ba abestia hau sortu zuen taldea eta beste you abesti know, motz-motz bat. bai santela benetazko fusilamendu bat zeren e, orengo abestia minutu eta hogei segundu eskasetan e, baik izeneko abestia e, egindute eta norena zen Pink Floydena tau hori da fusilamendu eta garria oso hondo eta jarrai dezagun e, beste batekin I the city pit. Abesti bitxi hau benetan, zeren e, abesti hau etzen benetako talde batena, baizik eta ba, telebista serial bateko, ba, ez, telebista serial animatu bateko telebista talde fikziozko talde bat ez da talea De Artsis, deitzen zen eta benob de de Show izeneko ba e, televiztasio baterako eginiko, abestia, baina ezaguna egiten zen, ezta? Bank Shang Alang, e, Benchen Aleng izeneko ba abesti hau. Tira ba jarai dezagun e, gutxi falta dira, pues lástima ez diru egingo ditugu dena sartu, baina ea zer datorren. Radio, radio honekin, agurtuko gara eh, elbiskostelorena genuen abesti hau eta hau bukatu da aurrengo aster